Я відчув, як у роті все пересохло. Тобто там і раніше було сухо, одначе зараз стало геть, як у Сахарі. А таймничий морзік миттю відійшов на другий план. Ще тільки цього не вистачало, стрельнуло у мене в голові. Цього просто не може бути. «Чувак», – кажу, ледве ворушучий язиком, – «кріпись, у нас погані новини». Мій товариш через незнання іспанської мови поки що ніяк не реагував. «Що таке?» – звів бровий Тьомик. «Вона знає, де Мурзік?» «А от і не вгадав. Ти для початку сядь, або принаймні зіприся псину, сіну, щоб не впасти». «Та говори вже, що в біса сталося», – Тьомик натужно глитнув слину. Я тицним пальцем на роздобрілу перуанку, іншою рукою інстинктивно притискаючи кермо від фальцвагена до грудей. «Вона, походу, твоя дружина, чувак?» Кажу і пильно дивлюсь на напарника. Що? Ця жінка щойно назвала тебе своїм чоловіком. Що це означає?» «По-моєму, за тих кілька днів, що лишалися до депортації, ти встиг одружитися?» «Не може цього бути!» – замотав головою Артем. «З нею? Це провокація!» «Я теж так спочатку подумав, але... А звідки ти знаєш, що саме я на ній одружився?» – спалахнув мій товариш, чіпляючись за цю думку, як потопельник за соломинку. Може, то вона до тебе звернулась? На якусь мить ми замовкли, щепившись поглядами, а потім абсолютно одночасно, різко й незграбно задерли руки вгору, виставивши долоні перед очима. На мені були тільки наручники і кермо. На безіменному пальці Тьомикової лівиці тьмава виблискувала золота каблучка. Я не зміг стриматися і зітхнув з полегшенням. «Чому на лівій?» – тихо спитав Артем, витріщаючись на безіменний перст, наче палець йому не належав. «Тому що вона католичка, а католики носять обручку на лівій руці» з готовністю пояснює напарнику, і тим самим висмикуючи останню соломинку з його рук. Спочатку хлопець зглипнув на дівчину, яка насторожено спостерігала за нами, потім перевів осклілий погляд на смаглявих караоких карапузів, які також притихли, неначе відчуваючи всю напруженість і трагізм даного моменту, а тоді схопився за голову. «Ай-яй-яй-яй-яй!» -яй, -яй, яй заголосив мій товариш. «Це катастрофа! Макси, скажи, що я сплю!» «Боже, навіщо було так пити? Що ж тепер робити? Що я скажу Марусі?» Тьомикова істерика, як це завжди буває, швидко передалася дітям ті почали лементувати і вищати ще голосніше за мого напарника. «Тьомо, не волай, припини!» – скомандував я, затуляючи вуха від немилосердного вереску, який тиснув на барабанні перетинки, наче вода на корпус підводного човна, що заплив надто глибоко. Можливо, Марусі не доведеться нічого пояснювати. Я зараз спробую все владнати. Питаючись, я підійшов до дівчини і вперше роздивився її зблизька. І вона виявилася не такою вже і страшною. Навіть навпаки, вона була вродливою, наскільки може бути вродливою жінка, у якої є троє дітей. Тебе як звати? Питаю іспанською. Брунілда. Ах ти ж, Господи. Дьомо, я на твоєму місці вже через одне її ім'я зробив би собі харокір. Несподівано щось зашкрябало у мене в грудях, і мені стало жаль Перуанку. І на дитька її було зв'язуватися з нами. Одначе я мав іншого вибору і мусив діяти жорстоко, у неї було троє дітей. У Тьомика була Маруся, у мене було страшне похмілля, купа боргів і мурзік, місце знаходження якого поки що так і не було встановлено. А тому я розумів, що симпатичну перганську мамочку Слід якомога швидше виключити зі списку проблем, які підлягають невідкладному вирішенню. Простіше кажучи, їй потрібно щонайшвидше здихатися за будь-яку ціну. Послухай, Бронілдо, цей чоловік не любить тебе, стараючись правильно добирати слова, говорив дівчині. Він одружився на тобі тільки через те, що був. У дупель п'яним. Розумієш? Він був п'яний, як чіпок, Налиганий зюзю. Ваш шлюб не більше ніж жарт, фейк, Дурновата влетівка. Тому тобі краще забрати своїх діток, І майже відразу по тому я втямив, Що здихатись пишно грудою діволі, буде вояк непросто. Повірте, сирени, що сповіщали про наліт фашистських бомбардувальників під час Другої світової війни, були мишичим писком у порівнянні з тим протяжним і приймаючим звуком, який перуганка видобула зі своєї горлянки, розторопавши врешті-решт суть, Моєї виваженої дипломатичної промови. Дитинчата через убогість малолітніх умів, звісно, не розуміли всіх нюансів та деталей даної ситуації, однак загалом цілком уловлювали суть того, що відбувається, а тому дружно розкрили роти і приєднались до розпечливого виття своєї матері. Чотирьох вони голосили так, лунко, звінко і згаджено, що я готовий був застрелитися. Тьомик, аби не чути, чи радше, аби не бачити недостойної поведінки членів свого новоспеченого сімейства, здійнято певранською делегацією Верескотню було чутно на весь будинок. Вибіг у спальню і почав звідти кричати щось про те, що ми всі дістали його, що через мою незбориму тягу до пригод він почав ненавидіти саме життя. І ще щось про те, що нам краще наші забиралися геть, інакше він зараз розізлиться – і зробить всім марапупу. Я хотів спитати, що таке марапупу, але сам в цей момент почув за спиною тихе поскрипування вхідних дверей. Слабкий, але добре знайомий звук примусив мене поривно обернутися. У коридорі стояла Маруся, як завжди гарна, свіжа і напахчена, з нещодавно зробленою Завивкою і шикарним манікюром. В одній руці вона тримала за шийки дві пляшки пива, щайно з холодильника. Про що свідчили краплинки вологи, що наче бісер вкривали поверхню зеленого скла. А в інші – великий пакет із супермаркету з різними наїдками. «Привіт!» – ледь чутно вимовила дівчина.